the Alhamdulillahi minash shaitan rraqim, ismillahi rrahman rrahim, alhamdulillahi, rabbi alamin, wassalat, wassalamu ala rasulina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbë i zmajin. Falendrimet dhe lavdatet të takojnë Allah të lartësuar, ate falendrojmë dhe vetën për i ti falë dhe ndimë kërkojmë. Shqiquas të ndëruar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po takohemi me emisionin e ri në vazhden e këti ciklit të emisioneve modelet e përkryra. Me lejnë Allah son të sonë të do të fillojmë em i cili fletë për nëzënjën e dijes, nëzënjën e dijes të kërinia e sahabëve. Êshtë interesant këj me i danë për cilën do të flasim, nga se qëlimi kërësori i këtyre emisioneve të tona është që ne të sjelim rinin e sahabëve, shokve të pejga mberit alesrem, në me i danë dhe fusha të caktuara, që ata të jenë modele të jenë shëmbëltyr për rinin tonë. Me i danë dhe fusha e dijes, nëzënjës e dijes, Marjes me di dhe me shkencë arsimimit është një aspekt dhe një ميدan shumë interesant, shumë i rëndësishëm dhe shumë i nevojshëm për rinin dhe në veçanti për rinin ton. Prandaj, duke ditur se faza dhe periudha e rinisë është faza më e ndihshme e çdo të riu. Duke ditur se çdo i ri, nëse dëshiron të ketë një perspektivë dhe një ardhmëri të ndritur, duhet të këtë arsimimin në nivelin më të lartë të mundëshëm, nësa ajde shkëran të këtë perspektivë dhe ardhëmërit të ndritur. Atëherë, me qëllim që ne të sielim modelet e përkryra, me qëllim që ne të sielim të rritë të cëllet kanë qenë ambicias, të rritë të cëllet kanë qenë shumë të etur për diturin, të rritë të cëllet ju kanë rokë me serizitetin maksimal në zënjës edhjes, ne do të sielim të të të të të të të t qasjen, erinis nga shoket e pejgamberit a.s. rinis se sahabave, qasja e tyre për balë shkencës, arsimit, studimit, dijes, si të doni, thuani, ju mishtë ndëruar. Nëzënja e dijes, kërkimit dijes, dituria, arsimimi, për gjithë njeri pëthuj se është një nevoj shumë permanente e në veçanti për triun dhe tren. Njeri u në përmjetë studimit nëpërmjet arsimimit, nëpërmjet nxënjes së dijes, ai edhe në aspektin shpirtëror, edhe në aspektin e adhurimit, ai arrin të jetë më i përkushtuar. Devotshmëria pa dije është devotshmëria pa dije është një vlerë e vobekt dhe e zbet. Devotshmëria me dije e bën njeriu të përkushtuar dhe e bën njeriu me vlera dhe virtyte të larta. I dërguar i Zotit Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, i kishte, kusht, i kishte kushtua rëndësi jashtë zakur nishtë madhe edukimit të brezave, edukimit të shokve të ti e në veçan ti edukimit të të rive në aspektin dhe mejdanin e dijes dhe të studimit. Andaj pejgambejre aleyhi senam ju ka folur atyre përëndësin që ka dia dhe dituria dhe është përkujdesur që ti edukoj ata, është është për kujdesur që ata të pajisen me dije dhe me dituri gjatë tërë kohës. Shokët të e pejgamberit alayhi salatu wassalam kishin ambiciet e larta dhe kish dhe merrnin iniciativa, kishin vet iniciativa në kërkimin dhe nxënien e dijes. Me lejon të marr disa shembuj konkretë që nëpërmjet këtyre ilustrimeve praktike ne do të kuptojmë qasjen serioze, dhe të kuptojmë ambicin e lartë të shokve të pegamerit të rinisë se sahabave për balë dijes. E kemi shembul rastin e Abdullah Ibn Harith, radi Allahu anhu, i cili ishte mjaftë ambicias, konsiderot njeri prej atune djemve të ri që kanë transmitu një numër të madhë të hadithëve nga pegameri sallallahu a.s. dhe gjeni si evlersan a i vetë vetën e ti, duke të regu për ambicjen e lartë të ti në nëzënjën e djesë. Thotë Abdullah ibnën Harith, radi Allah anhu. A në awalu men sami anë nebije, la je bulu e hadukum mustaqbillu lë kibla. Thotë, unë jam i pari njëri që e kam dëgju pe i gamberin, kur ka thën i dërguar i Zotit, mos të urinaj asë kush për juve duke qenë i drejtuar në drejtim të kibles. Shë qenë i mishte ndërruarë në kohën e Resulullahit alayhis salam ata tri që kishin ambicie për dijen dhe studimin dhe arsimimin ata kanë jetuar në një ambient ku rivaliteti ka qenë i ashpër ka pasur rivalitet shumë të madh në mesin e atyre që janë marrë me dijen prandaj Ne nuk poflasim vetëm për ata djemë të ri që kanë qenë ambicias në nëzënin e dijes. Mirë, por rivaliteti ka qenë se kush është i pari i cili e pranën një informat për pejgamberit dhe është i pari i cili e bartë informatën për i Resulullah e tali s.a. Pra ndaj Abdullah ibn Harith me plët krenari dhe mburje thotë, unë jam një riu i parë, i cili e kam degju të dërguarin i Zotit kër në kam su dhe në ka urdhru, mos se kry një urinen kër jeni në drejtim të kiblesë Në dispozitat fetare juridike në shkencat e fikut kanë një rregull që muslimani, pardon për juve shëques të nderuar, kur hyn në në banjo apo në WC, momentin kur ai ka nevojë të kryen nevojat fiziologjike, atëherë banjoja apo WC-ja nuk duhet të jetë ndërtuar në drejtim të kiblës. Po në rast se dikush nuk e ka ditur këtë rregull dhe banjoja apo WC-ja është e kthyer kur është ndërtu shtëpia në drejtim të kiblës, atëherë njeriu posa të kupton, posa ta mëson këtë rregull dhe këtë dispozitë fetare, ai atëherë nuk urinon dhe nuk i kryen nevojat fizjologjike duke qenë ne drejtim te Mekes nga se kto jon ato parimet dhe principet islame qe edhe ne si gjëra islami neve na adokon qe kemi ta kujdeshem. A jocina neve na na, na intereson ne emisionin ton es se shikojni ambicien e kte dialogjit te ri i cili ka bugar me kret shok te tjer qe ajtit i par i cili e ka pranuar nje informator te ri një informat të rëndësishme për pegamerit, dhe i pari i cili e ka plasu në mesin e të tjerëve dhe e ka bartë, e ka bartë si informacian. Kemi një shambull tjetër, e kemi një djallë tri tjetër, për rrinisë të shokve të pegamerit e sam, i quajtur Amr ibn Salame, radiyallahu anhu, i cili ka qenë shumë irin, moshë shumë të hershme, pëthuj se dikun moshën 14 veçare, i cili ka qenë shumë ambiciasë dhe shumë i interesuar për nxënien e dijes. E ka ndjekur hap pas hapi të dërguarin e Zotit Muhammedin alayhis salam me të vetmin qëllim, që të merr njohuri dhe dije sa më shumë nga pejgamberi alayhis salaatu wassalam. Për një kohë jo shumë të gjatë, Amr ibn Salame karit të bërt i parin mesin e krijt shokëve, edhe në mesin e fisit i ti, tij është bën njeriu më i dalluar me dije. Pas një kohe, pejgamberi alayhis salam e ka emru imam. Meshtendruar dispozitat fetare juridike kanë vendosur standarde se imami i cili u prin muslimanve në namaz duhet të jetë ai i cili është më i dituri, ai i cili është më i lezuari, ai i cili din Kur'anin më shumëti. Prandaj Amr ibn Salame, edhe pse ishte 14 13 14, 14 vjeçar, Mirpo ambicia dhe qasja e tij për dijen ishte shumë serioze. Ai kishte me një mend nxënien e dijes për një kohë jo shumë të gjatë arriti të bëdë i parin në mesin e krijt asaj rinie, deri sa e fitoi postin dhe pejgamberi e emroi imam. Çdo të thotë, dispozitat fetare juridike kanë vendosur standard se imam duhet të jetë më i dituri. Duhet të jetë ai i cili e din Kur'anin dhe din më shumë ti Kur'an. Përkundër kësaj Moshe të hershme, Amr ibn Salame me ambicion dhe qasjen e tij serioze arriti më bojë parë. Të ndruar miq, me lejonit të bëj vetëm një krahasim të tërhiqë një paralele dhe të bëjë një krahasim mes këtij triu ambicioz i cili ka qenë në moshën 13-14 vjeçare dhe ka arrit një grad shumë seriozën shoqëri dhe të bëjmë një krahasim me trit e moshës ton, trit e kohës ton, ata tre janë në moshën 13-14 vjeçare. A mund të bëjmë një krahasim Me një 14 vjeçor tani nkonton dhe me këtë 14 vjeçor ambicia e tij, serioziteti i tij, çasja e tij, ëndra e tij ku me arrit. Prandaj kemi nevojë të kemi modele dhe ta njohim jetën e këtyre trive nga shokët e pejgamberit në ميدanin dhe fushën e dijes sa kanë qenë serioz, etdhendosur në nxënien, në nxënien e dijes. Shembullin e tretë, e kemi një djalosh tjetër të tij. Abdullah ibn Omerin radiyallahu anhuma djali i Hazhretit Omerit i cili po ashtu ishte aqë ambicioz, e për cilë të pejgamberin hasp hap pas hapi, është njeri prej 7 personaliteteve, njeri prej 7 emrave që kanë transmitu, mas shumë të hadithin nga pejgamberin e samë. Dhe gjoni mlejonit ja usieli, vëtëm një shembul, qfar seriuziteti dhe me qfar deshire i ka për cilë edhe gjërat më të ima nga pejgamberi sallallahu a.s. Thot 27 herë, mi shtë ndëruar, me për cilë i me dhe mendje, 27 herë, kam qenë afër pejgamberit dhe e kam përcjellë me vëmendje, kur e falë pejgamberi a.s. namazin sënet të sabahut, qka le dzanë në rekatin e parë dhe në rekatin e dytë. Jumë ishte ndëruar, ne të gjithë e dim se, kur të falët namazin sënet, namazin sënet falët pa zë. Njeriu lutjet i këndon apo i receton në vetë vetën e ti. Shqicëni ambicin dhe serizitetin e Abdullah i Binomirit. Ka shku afer pejgamirit për a e samë, duke e vëzhgu, me serizitet, me përkushtim, i koncentruar, a fu aval pejgamirit kure fal namazin e sonetit të sabat, qfar ledzan? Qilat lutje dhe sure i ledzan? 27 herë, e ka përcjelë deri sa so e ka konfirmu saktësisht informaten se rësulli a.s. në namazin e sunetit sabaut në rekatin e parë mas fatihas elhamit, e klonë surën kefirun, në rekatin e duët surjen ikhlas, kul huallahu ahad. Dhe shiqoni qëfar përkushtimi, qëfar durimi, deri sa so ka arrit me kuptu këtë informat nga pegamberi sa. Aj ka mujtë shumë let me një pytet e thjesht të kupton nga pegamberi, që ka ledëzën? Mirë po shriqoni ambicin e ti, durimin e ti, dëshirën për me marë një informat dhe me dalë parat e tjerve me një njëhurit që të tjetë nuk e kanë ditë. Dhe kur nëzanci apo studenti. Arin suksesin, mirë po deri të aritja suksesit, der dhe mund, ajnë momentin kër e arin suksesin, atërë a e ndin një kënëtësi, është më dëvërtet një përjetim i këndëshëm, ashtu si kurse ka në të rëgon eve Abdullah ibn Omeri, radi Allahu anhu. Shok të pejgamberit, islam, respektivisht të rritë, rinja sahabeve, aq kanë qenë kureshtar, aq kanë qenë të kujdeshëm, sa so që e kanë përcil pejgamberin në të gjitha moment të disituatat e ti. Në çdo moment e kanë përcjell pejgamberin e Allahut nga dëshira të mëdha, nga pasioni, nga ambicia, nga serioziteti, nga kureshtja, nga dëshirat për të ditë edhe çdo lëvizje më të vogël të pejgamberit alayhisalatu wassalam. Ambicioz. Shësoni këtchamull të cilin na vjen prej Zeid ibn Khalid radhiyallahu anhu, po ashtu një djal i ri në mesin e sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasalam, i cili e ka përcjell pejgamberin edhe në lëvizjet më të imta. Thot Zeydi, Zeydi Ben Khalid, Le Ermaqanne Salat e Rasulillahi sallallahu aleyhi wa sallam e lejle. Ka kë i ka jap vetit një dëtyr, i ka jap vetit qëfar dëtyre? I ka jap vetit dëtyr me përcidh namazin e pejgamberit si e fal pejgamberi aleyhi sallatu wa sallam namazin. Qoft në dukin e ti, si lidhet, si duket, qoft në përkushtimin e ti, qoftë në formën e namazit, a e fal pejgamberin namazin ngadal, a e zgjat apo nuk e zot, thotisha duke u falur me pejgamberin alay salam. Thotë e vjedhja me sy. Fshehurazi, fshehurazi e shiqja pejgamberin çdo lvizje si e bën. Thot në natën e parë i fali dy rëçate të leta. Çka në kupton dy rëçate të leta si qosë të nderuar, nuk e ka zgjat namazin shumë. Thot në natën e dytë i fali katër çate mirë po pak magjat. Në natën e tretë i fali gjashtë tre çate magjat se son në natën e dytë. Do të thotë me detaje na japin për shkrimin për pejgamberin sa në njohuritë që ata e përcjellin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj këto katër shembuj që sjellëm hadithi është i vërtetë. Etas transmeton Imam Muslimi, do të thotë deri sa e ka pshkrua se si pejgamberi ka thon namazin e natës, 19 trekate, 8 trekate namaz natës dhe 3 trekatet e fundit kanë qenë namazi vitër, duke pshkru hu edhe gjërat më të imta që kanë i kanë dalur nga pejgamberi alayhi salatu vesselam. Rinia e shokëve të pejgamberit as nuk kishin të interesuar vetëm në nxënien e dijes, mirë po ata edhe e mësonin dijen dhe e memorizonin ishin shumë të fëqishëm në memorizimin e dijes, në nëzënjën e mësimit përmendësh. Më leonit ju përmendi, Ebu Kataden, radiallahu anhu, për ta të, të regon Abdullah ibn Ebirabah, radiallahu anhu, këtë ta shokë të pegamberi alesam, sot nuk kemi pa djallosh i cili ka qenë ambicijaz dhe i ka memorizu gjerat nga pegamberi alesam, ma shumë se sa Ebu Katade janë derkon domthon e Bukatade në kohën masi ka ndruj jet pejgamberi Alajhissalam dhe kanë ndruj jet një pjesë e madhe nga shokët e pejgamberit e sa më të vjetër, ky ka qenë si referenc për çdo gjë që ju ka interesuar muslimanëve, janë kthy dhe ky i ka ditë, i ka memorizuar gjërat. Ose kemi në shembullin e një shoku të tij të pejgamberit, djali i Numan ibn Bashir radiyallahu anhu, i cili është interesant, më shtënëruar Numan ibn Bashiri është fëmiu i par, i cili ka lindë si musliman në Medine nga ensartë të Medines. Fëmiu i par, i cili ka lindur musliman, do më thonë, mas i pejgamberu shpërkull prej me i kësë Medine, është Nukman i ben Beshir. Dhe kur ka lindë, ka shku nona e ti, kë ka qenë foshnje të pejgamberi, ka thonë, Allahu në ka falë këtë djalë, atërë pejgamberi, është sënetë fëmija kur të lindë, Ninjeri autoritativ, një njerëz i mençur, një njerëz i devotshëm në dietar, më marr një kokr hurme, më e fut në gojën e tij dhe me atë hurm më ia ja fërku buzët atij fëmijë në kuptimin e asaj që bekim i dhe mirësia e këtij njeriu më prekat fëmijën dhe më përcjell fati i këtij njeriu këtë fëmijë kur të rritet. Pejgamberi pastaj u lut për këtë fëmijë të posa lindur, të cilin ia sjelli nana e tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Në anës se ti po të përgëzaj se kjo fëmi, kur të rritet, do të jetë të i lumëtur, do të jetë shëhid dhe do të jetë pej banorëve të gjennetit dhe ashtë të ndodhi. Nërmëni bëmë bëshirë, i cili njëherit neve përna interesan aj aspekti i diturisë se ti ka qenë njeri shumë i ditur dhe ka memorizu dhije të jash zakonçme, shumë dhije të madhe, ka qenë referensë e muslimanve për shumë njëhori dhe aspektin e dijes. Pegameri sallallahu a.s. i trajton të me kujdes gjatë edukimit të ti në aspektin e dijes të rritë. Dhe të rejat, imson të pegameri sallallahu a.s. Më leoni të sili disa shemboj. E kemi shembojnë e parë të sili në transmeton Muadi, radi Allah në hun një djaliri, Muadi bë në Gjebeli, thot Muadi isha një dit Si për gomarit me pejgamberin a.s. Ishim hi për të dytë zbashku në gomar. Isha pas pejgamberit dhe me tha pejgamberi a.s. Ja muadhe, hel tëdri ma haku Allahi ala ibadihi. Tha o muadhe, e din ti cilation detyrat dhe obligimet e robdhe para Allahut? Muadhe i tha, Allahut dhe i derguar i ti din më së miri. Atë pyet pejgamberi saim, ja japi përgjigjen dhe i tha: "Fa inna haqq Allahu ala ibad an ya'buduhu ja wa la yushriku bihi shay'a." Faq detyrat dhe obligimet e robve ndaj Allahut janë të adhurojnë Allahun një e mos t'i bojnë shoq atij. I tha pejgamberi saim madhit: "Madh, a e din ti çfarë janë detyrat e Allahut ndaj robvete të ti?" Tha Allahu dhe i dërguar i ti din më së miri. Pejgamberi ajo ja, ja mësoi përgjigjen i tha: "Detyra e Allahut ndaj robvete të ti është Masi që robrit e ti të regojnë një shmerin ndaj kryusit, e adhurojnë Allahun një, nuk i bojnë shoq ati me asgjë, dhe tyra Allahot ndaj robve të ti është të adhuroj gjenetin atyre si shpërblim pasi që ata e kanë realizu adhurimin dhe një shmerin një ndaj Allahot të baraka vatara. Në tështë që që pejgambira e sam, në momente të saktume, është kujdes muadhit, me amësu një qështje shumë të rëndësishme. A ka qështje ma të rëndësishme njëtën e kësaj bote, se sa qështja e addhurimit? Nuk ka asë një njëhëri ma të rëndësishme, se sa njëri u të adin, kënd të addhuraj dhe si të addhuraj zotin e ti. Një rastetër pejgambira a.s. i tha, A dëshiron të, të të të regoj për një derë për i dyrëve të gjernetit? A të intereson një derë për i dyrëve të gjernetit? Cila është ajo derë? Madhi i tha, po i dërguari Allah të lutë më mësa atë derë. Pegamberi i tha, një derë për i dyrëve të gjernetit është fjala La haula wa la kuvvata illa billahi l'alijil adhim. Një derë për i dyrëve të gjernetit është kjo. Një rast tjetër pegamberi, shu të zhej rastin, Abdullah i ishte Abdullaj Benomeri me pejgamberi, pejgamberi janë gjiti përkrahi, Abdullaj Benomerit, Abdullaj Benomeri u ndal, dhe tani u bo shumë, sër jazë që ka dëmë të i thotë pejgamberi, pejgamberi alesam i tha Abdullaj Benomerit, kun fit dunja ka enë në këgarib, e o abiri se bil, o Abdullaj Benomer, kuptoj e jetën në këtë botë, si kurse ti me qenë një njëri i huaj, apo një kalimtar rasti, e ke pa një njëri i huaj jabanjji, A i ka një detyr, ka një qëllim, apo vetëm transit kalon dhe a i e ka destinacionin e ti. A po kalimtari rastit, ashtu duhet ta kupton besimtari jetën e ti në këtë bot. Jeta e ti në këtë bot është një stacion kalimtar, transit, nga se destinacionin ti është akireti dhe gjennetet dhe mirësit e Allahot të barë koha tala. Ta Kështu pegamin e samë. Për shemull pegamin e samë, Hasanit, radi Allah në hunipit ti, jam sënë të duhan e kunutit, apo edhe shumë të tjerëve sikurse kemi raste që na tregojnë se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u amsante të, të riveve dhe të rejave, fen dhe gjërat të cilat ishin të rëndësishme për ta. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përdorte metoda të ndryshme pedagogjike në edukimin me kujdes ndaj të rrive në nxënien e dijes, në stimulimin për dijen dhe arsimimin si dhe në ambicin e lartë që duhet të kënë të rritë dhe të rejat karshi dijes. Misë të ndëruar, ne këtu po e bëjmë një poshim të shkurter e me njëherë pas pak po këthejmi në pjesën e dytë të emisionit, insha Allahu Taala. Ditoria është nëcioni i lidhër në ngusht për besimin. Këtë për her të pare përmende Platoni në dialogjët e ti dhe i ditus, ku djenë e definonë si ashtetimi besimit të vërtetë. Që definicion i vuri bazë shkencës së epistemologjisë, e cila përkufizohet si degë e filozofisë, që ka si qëllim studimin e natyrës së dijes dhe burimeve të saj. Por dituria në vetvete është një fushë shumë më e madhe dhe e gjerë e njohjes, çoftë ajo e fakteve, informatave, përshkrimeve apo aftësive të fituara përmes përvojës dhe edukimit. Pasi që dituria është veprimtari që e përcjell gjat gjithë jetës njeriu. Njerëzimi i ka kushtuar rëndësi të madhe për vetësimit dhe nxënjes së saj. Në të kaluar nuk ka pasur institucione përkatëse akademike të dijes, mirëpo dia është marrë prej individëve. Vetëm me formimin e Akademisë së Aristotelit, dituria mori karakter tjetër. Ajo u shndrua prej një koncepti filozofik në një veprimtari sistematike të ruajtjes, rinditjes dhe nxënjes së diturisë. Kjo është para së gjithash Edhe definicioni i asaj që sot quajmë shkencë e që pra është dituri sistematike. Sipas një raporti global të bërë nga kompania Pearson, vendet e cilet janë më të përparuara në sistemin e edukimit i kanë marrë këto pozita për shkak se ata kanë metoda të jashtëzakonshme dhe të ndryshme në mes dhënjes së diturisë dhe nxënjes së saj, por edhe ato vende ndajnë së bashku një besim social për rëndësinë e nxënjes së dijes porë le çëllimit të fshehur moral që ka ajo. Oksidenti dhe orienti, edhe pse janë qytetrime të ndryshme, gjithmonë i kanë kushtuar kujdes të madh për veprimet e detyrisë. Ndonse shpesh detyria ka qenë e varur dhe e ndërsiellt në mes të këtyre dy qytetrimeve, ato para së gjitha shtregojnë dhe paraqesin vlera të çmuara të universalitetit human. Por përdersa çste trimi për ndëmor ka harruar çëllimin e fshehur moral që ka detyria dhe edukimi Lindjes nga në tjetër i mungojnë metodot dhe kushtet materiale për edukim. Humnerën që i ndanë këto dy qëtërime nuk ka as një sistem politik, filozofik apo model që mund të amboloj dhe të bashkoj përsëri vlerat univerzale njërzore. I vetëmi sistem me zgjide për këtë është islami. Për arsye se islami je prëndësi primare për vetsimit të dies me të gjitha formate saj dhe e gjithë kjo është në nëmbulesën e Ligjit Universal të Vlerave dhe Moralit, pra nën fjalët e Zotit të Botëve. Allahu të plët fëqishëm. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mishtë të ndëruar, po këthejmi në pjesën e dytë të emisionit ton, për gjithë ata shqyqës që eventualisht janë kyqër me vënesë në emisionin ton, sa unë të jemi duke folur për nëzënjën e dijesë dhe rinia e sahabeve shokëve të pejgamberit e sasam në këtë ميدan dhe në këtë sferë. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam mendohej të rkohën që ti edukoj shokët e tij, që ti stimuloj drejt dijes, që ata ta kuptojnë seriozisht seriozisht aspektin arsimimit. Për dorë e arsimimit. Përdorte metoda të ndryshme duke i stimuluar dhe duke u kujdesur për ta. Një formë për nxënjes së dijes, një formë e nxënjes së dijes te rinia shokëve të, të pejgamberit ishte edhe Shkrimi i dies, ka pas prej shokve të pegamerit, prej të rive që kanë ditë shkrimin dhe ledzimin, nga se ne e dim nga një horit, nga istoria, se jo të gjithë kanë ditë shkrimin dhe ledzimin, mirë po pegamerat e sëlam, vazhdimisht është marë me këtë projekt që ta ngritë shoqrin, që ta ngritë shoqrin në qështjen e arsimimit, prandaj ka stimulu dhe ka kërku që të më sëmbetet asë një analfabet që të gjithë të mësojnë shkrimin dhe leximin. Më lejoni të përmend një shembull konkret, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Abdullah ibn Amri është një prej shokëve të rit të pejgamberit, një prej trive, një herë është një prej shtatë emrave që kanë transmetuar dhe na kanë përcjell informata dhe hadithe nga pejgamberi alayhis salam më shumë tim. Shigjoni çka thot për vetveten e tij Abdullah ibn Amri kur ka qenë i ri në qeshtjen e shkrimit dhe regjistrimit të dijes, si e kanë evidentu dijen ata në kone pegamerit, salallahu a.s. Thot Abdullah ibn Amri, në fakt e buhurera të regonë për Abdullah ibn Amri, në ratë parë, pas taj do të asjedhim transmitimin dërit për drejt për prej Abdullah ibn Amri. Thot e buhurera, i cili edhe kuj ka qenë njëri prej transmitusve të mëdaj fjallëve të pegamerit a.s. Thot mëmin ashebin nebiji eqeden, e këthara hadithën, minni, Fath Abu Huraira Asnjeri nga shokët e pejgamberit nuk ka mund të transmetoj hadithe më shumë se sa un nga pejgamberi alayhis salam. Fath vetëm njëri ka qen i cili ka transmetuar më shumë se sa un Abdullah ibn Amr. Pse? Cila ishte arsyeja? Tregon Abu Huraira fa inahu kana yektub wala aktubu. Fath nga se ai Ka aritë të transmiton hadithë e ma shumë se une, se a i shkruinte nga pejga meri. Registrante të thëtë nërsa onë nuk shkruja. Nuk shkruja. Tani dhe gjeni shka thëtë Abdullah i ben Amri për vetë vetën e ti. Thëtë Abdullah i ben Amri. Kuntu e këtu bu kull shëjin as ma uminhu. Sallallahu a.sallam. Thëtë gjdo gjë qëfar kam dhe gju nga pejga meri, kam shkru. I ka shkru të gjitha porosi dhe thanjit e pejga meri ta nësam. Me qëllim qëtim sej ato, të deri sa një dit kër e shtë e mekes me thanë. Si oreti që fardo që dë gjanë nga pejga meri shkrunë, a nuk e dinë sa e është një njëri a i fletë kër është i gzuar dhe kër është i dhruar, a i fletë kër është i disponum dhe i indisponum, andaj e kanë kan, kan, kan bë që Abdullah i ben Amri tjetë në konfuzian dhe për një moment ka arritë këtë dilema dhe ka shku të pejga meri a i sa më ka thonë, ja Rasul Allah, un çfarë do të dëgjoj nga ti shkruaj po këtu më than kanë rënë konfuzion pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thon Abdullah ibn Amrit "Uktub wallazi nafsi bi yedeh ma yakhruj minhu illa haqq" fa awmaha bi yedeh ila famihi pejgamberi bëri me dorë nga gjuha e tij dhe tha pashë atë që shpirti im është në dorën e tij nga kjo gojë nuk del asgjë vetëm se e vërteta vazhdo të shkruash Vazhdon të regjistroj njohuritë dhe dijen të cilën un juve po ja japi dhe të tjerëve po jam s'aj. Andaj, një formë e edukimit që pejgamberi sami ka eduku ka nxit që muslimanët edhe ta shkruajnë, ta shkruajnë dijen. Një formë tjetër pedagogjike që pejgamberi në Islam i edukonte në në në në sferën e dijes, shokët e tij dhe rinim ishte forma kur pejgamberi instiste ata që të vashdimisht të pyesin të kërkojnë shuarime të mos ngurojnë, të mos ju vjen keq që ata të kërkojnë ta pishin pejgamberin, pejgamberin e Aiçam për dijen dhe për gjërat që nuk i dinë. Prandaj kemi shumë transmetime, sikur fjala vjen Muadh radiyallahu anhu, një djalë i ri dhe shumë ambicioz, thot isha më të dërguarin e Zotit në një udhtim dhe isha shumë afurtinë dhe i thash O i dërguari i Allahut, a më tregon për një vepër e cila mua me shpije në gjennet dhe me largonë prej zjarët e gjennemit, pejga meri sallallahu a.s. i tha madhët, o muadhë, e ke bu një pytje shumë të madhe, mirë po, edhe është një qështë shumë rëndësishme, mirë po, ati të cilët Allahu ja letësën dhe ja bënd të letë, Allahu ja mundësën dhe ja bënd të letë me fitu gjennetin dhe me largu zjarë të gjennemit. Filaj pejga meri me ja përgjigjen dhe i tha, Gjera, ato gjera të cilat të afrojnë afër gjennetit dhe të largujnë pizjarët që hënemi tjanë, të, të adhorosh Allahun një, e të mos i bës të shoq ati me azgje, të falosh namazin, të japë është zekatin, të agjerosh ramazanin dhe të shkosh në hajj. Pekamberi al-Islam, e ka ditë se muadhi është djalë ambicjaz, e ka ditë se muadhi ka kuresht jetë madhe që të mësonë ditëri edhe më shumë. Pekamberi al-Islam Vazdoi t'i jap informata shtesë. Ai ia ja bën një pyetje pejgamberit dëshiron t'i jap përgjigje dhe njëri hala më shumë dhe i tha: "O Muadh, a dëshiron të të rregoj për derën e mirësive, cila është dera e gjitha mirësive?" Muadhi i tha: "Po." Tha: "Dera e gjitha mirësive është axhrimi." Ngase axhrimi është mburoj. Tha: "Po ashtu sadakaja lëmosha është një derë e mirësive, ngase lëmosha dhe sadakaja i shlun gabimet si kurse zjari i cili e shuan ujin. Tha një dhe një der tjetër e mirësis është namazi i natës, kur njerëzit janë në gjumë, ti ngritesh dhe aduron zotin tënë të bara kovatara. I tha, o muadh, a dëshiron të të të regoj për kulminacionin e mirësive dhe veprave të mira? A dëshiron të të regoj cila është shtylla dhe bazamenti i veprave të mira dhe kulminacioni i saj i tha Muadhi po gjithsesi o i dërguari i Allahut pejgamberi alayhis salam i tha koka apo pika kulmore e islamit dhe shtylla e saj është namazi ndërsa kulminacioni i tij është lufta në rrugën e Allahut pastaj pejgamberi alayhis salam i tha o muadh A dëshiron të tërgoj për një vej për e cila i përmbledh të gjitha këto që i thasht prej fillimit. Një vej për e cila i përfin të gjitha këto. E kapi gjuhën e ti, pejgamberi a.s. E kapi gjuhën e ti dhe i tha, ruaj e gjuhën. Do është të jesh i përmbajtur. Ruaj e gjuhën. Kjo është ajo e cila i përmbledh dhe i përfin gjitha këto vej pratmirat e cilat pejgamberi a.s. I numroj. O i tha, dërguari Allah, a qëfar do flasim ne lëgaritemi? Pega Mira Alizam i tha, mës të pas të nëna. Qka i shpije njerëzit në zjarën e gjëhenemit më shumë se sa gjuhëa e tyre? Allah honarujt, pra ndaj, Pega Mira Alizam i numroj shumë veprat mira, tregoj për mirësit, për dyrë të mirësive, mirë për në fund tregoj se ajo vepra e mirë e cila i përmbledhë të gjitha këto është përmbajtja mështë kur njeriu është i kujdessham ndaj gjuhës së tij. Do të thotë, kjo erdhi si rezultat i interesimit të sahabeve të rive kur ata bënin pyetje dhe kërkonin sqarime nga pejgamberi sa. Një ras tjetër, të të Enesi radhiyallahu anhu i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: Ojderu go reallahu, si duhet të veproj një njeriu nëse i humb namazin po e zojm e ka zon gjumi? Pejgamberi alayhis salam i tha Enesit Musimani në momentin kërë hum namazin, duhet të vëpërën. Në momentin kërë i kujtojtë namazin, duhet të falë namazin në atë moment. Dënë të të pegambera në samë, kështu imësante shokët e ti. Apo e kemi rastin e Abdullah i Benomerit, i cili në një ko mërej me të rëkti, dhe tha, oj dërguar i Allahut, uh, unë po mërej me shqidiblerjen e deveve. Dhe Abdullah i Benomerit kishte të shçetësimin e tij që tregtia e tij të jetë korrekte dhe të jetë mbi bazat e normave të lejuara halal. Tha O dërguari Allahut um poshes deve dhe po ja tregon formën e tregtis, kërkon të sqarimin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që pejgamberi ta drejtoj atë në ato normat e lejuara që janë në pajtim me dispozitat juridike islame. Do të thotë, këto janë forma që disa ilustrime se si e kanë pytur Rasullullahi na nësam shokët, duke u interesu për gjelat të cilat nuk i kanë ditur. Ditoria dhe nëzënja e dijes të këshokit e pegamerit dhe të keririnia ka qenë një nevoj përmanen të etyre nga sa ta ashtu e kanë kuptu nevojnë për ditorin. Që që një qëfar thëtë Abdullah i Benoakit dhe Saadi, njeri për shokve të pegamerit, për i trive, thëtë, unë kam qenë në mosh shumë iri, të gjithë shkonin dhe utakonin me pegamberin ala islam dhe kërkonin nevojat e tyre, qëfar kishin nevoja, thëtë ndërsa mu, ku, mu kur me vind të radha dhe kur me vind të rasti të kontaktoj dhe të kërkoj diqka për pe pegamerit, unë kërkoja diturin. Dhejri sa, ka arrit Abdullah i Benwaki dhe Saadi me uboj njeri për njerëzve më të ditur dhe të konsiderot referenës e muslimanve. Shokët e pegamerit ala islam, nuk merëshin vëtën menzënjën e dijes, nuk e memorizonin vëtën dijen, mirë po, këta kishin edhe kuptimet të thela dhe të thukta të dijes, ishin djetar të vërtit. Sikur se e, kemi shumë raste, po e të rëgoj një rast sa për ilustrim, pejgambirë Alis Rëm i teston të trit dhe shoket e ti, a thua valë ata, a kanë diturit të thelë a kanë diturit të thukt, nga se ndë njëherë dituria ose ata të cilën mëren me nëzinin e diesë mbetet vëtëm në ato, në ato suazat si përfatsore. Njërzit kanë vëtëm ca informata që kanë të bojnë me kulturen e përgjithshme, mirë po, kur hinë në brëndi duke debatu me njëri, e shese ati i mungojnë gjerat elementare, nga se i mungojnë ajo dhja e thel dhe e thukt. Pegamberi nuk dëshirante që Shokët e ti dhe rinia të kenë vëtëm informata si përfasore, mirë pa e dëshënante ata të jenë djetarë të mirëfilt, të jenë njerëz me diapazone dhe horizonte të gjera, të kenë vizion të qartë. Për andaj, pejgamberi, ko pas kohë i testante që të shiqën sasin e njëhurivit e tërë dhe cilsin e dijes. Një hërë, pejgamberi, aleslam, u abën një pytje, në një tubim ishin prezent shumë njerëz, u obon atyre një pjytje thot, është një pem të cilës nuk i bin gjethet, i cila jep fruta, ajo pem i përëngjan moralit dhe karakterit të muslimanit. Cila është ajo pem? Filun njerëzit të japin përgjigjit të ndryshme, në këtë të bim ishte prezente dhe Abdullah ibn Omeri, i cili e din të përgjigjën e vërtet. Mirë po, me që ishte me i riune atë me gjizë, dhe aty kishte bura dhe personalitetet të mdha, kën nga respekti dhe edukata, nuk kishte gudzim ta japë për gjigjen e vërtet. Dhe në fund, askush nuk e japë i për gjigjen, pega meri të regoj se ajo pëm është palma e hurmes, kur dalën nga mezlisi, Abdullahu po i thotë babaj të ti o merit, thotë o baba im, valahi, unë e kam ditë për gjigjen, mirë po, nuk kisha fuqi dhe fortë të për gjigjen para juve. O meri i thaë, o biri im, dhët isha njëri Po të përgjigjesh ti, po ta jep këtë përgjigje në mesin e pejgamberëve, unë do të isha njeriu më i lumtur. Sigurisht çdo prind ndihet shumë i lumturuar kur e din se fëmia i tij është fëmia më i dishmi, është fëmia më i zoti. A e keni pa ju prind të ndëruar ku shkonin në mbledhje të prindërve, apo kur shkonin në shkollë ti kontaktoni arsimtarët dhe pedagogët e fëmijëve tuaj. A ke pa sa mirë dhe sa i lumtur sa i gëzuar në djetë qëfar përjetimi i maghë është kur njeriu dhe gjanë se si pedagogi e vlerëson fminë e ti. Thot është djale ambicias, është fmi ambicias, është vajz e zoja, është shumë e ditur, prindi në djetë shumë bukur, pra ndaj dhe Omeri thotë kisha me kenë njeriu me i lumëtur, po ta jepje përgjegjen në mesin e pega Omeri dhe gjithë aty në burave nga se unë do do do do mburësha me njohuritë e fëmijës tim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dëshmu edhe se shokët e tij dhe rinia e tij, citrat e kanë diku, kanë qenë mjaft ambicioz dhe kanë qenë të dishëm. Pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe ka jo preferenca i ka vlerësu. Për shembull, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i dituri për halalin dhe haramin, njeriu që e din më së miri Gjërat cilat janë të lejuara dhe cilat janë të ndaluara është Muadhi. Shkoni dhe pyeteni Muadhin për gjërat e lejuara dhe për gjërat e ndaluara. Një rast tjetër të të pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem tha njeriu që i din rregullat më smirt ti tet të trashigimis është Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu. Në një rast tjetër të të pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem tha njeriu i cili është njeriu më mëshirshëm për umetin tim është Ebubekri. Njeriu i cili është njeriu më i vendosur në umetin tim është Omeri, njeriu më i turpshëm është Othmani, njeriu i cili është më besniku në umetin tim është Ebu Ubejd ibnul Jarra. Shiqani në kohën tonë në në në shkencën e pedagogjisë, ksa i thon pejgamberi ka ditë ti profilizon. I ka profilizuar njerëzit në profile të ndryshme, në specializime të ndryshme. Njeriu që e njeh më së miri halalin dhe haramin është madi. Njeriu që merret me ndarën e trashëgimisë është Zeidi. Njeriu i cili është më besnik i është Abu Ubeida bil-Jarrah. Do thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam, edhe i ka vlerësu dijen e tyre, edhe i ka profilizuar dhe i ka ndosë kush për çka është i Zotit. Miqtë e nderuar, nxënja e dijes kërkon mend. Nëzënja e diës dhe marja me diën dhe stodimin kërkon angazhim. Nuk është e letë njëri u të meret me stodime dhe me arsimim. Kërkohet durim, të regonë Abdullah ibn Abbas i radi Allah në huma, i cili dyhere e ka ledzu komplet Kur'anin në pranin e pegamerit dhe pëthuj se për shdo fjal të Kur'anit e ka pyt pegamerin alisan për kuptimit e fjalve të Kur'anit. Thot Abdullah ibn Abbas i radi Allah në huma për vedvetin e ti, Thët, ma si vdiqë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, kishte gjallë endë shumë për i shokve të pejgamberit ishin gjallë. Tha, i i pa, i aja pa vetës dhe tyren, të shkoj dhe të takuhëm me shokve të pejgamberit dhe të pyti për gjirat të cilat nuk i dheja. Thët, më ka ndodhë tërnatën, kam ndajtë pranë shtepis një njëriut, në mengjesë kur ka dalë me falë sabahon, më ka pa. E ka pritën noten para derës për më marr një hadith apo për më marr disa informata në lidhje me dijen për atë njeriu. Ka pas raste kur e kanë pa Abdullah ibn Abbasin i kanë thonë o djali i xhës pejgamberit na ke turpru pse nuk na ke qiu selam ne kishim ardht te ti. Mir po Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu thot ai i cili është interesuar për dijen ai vrapon pas dijes. Ani pse ka qenë në lidhje të gjakut, në lidhje të afërt me pejgamberin interesimi dhe ambicia për dijen, ai ka shku dhe ka vrapu pas njerëzve që të merë dije sa ma shumë. Kur jemi të këndzënje e dijes nga se kemi arë në fund të emisionit, dëshirojt përmendi edhe një element shumë të rëndësishëm. Shok të pejgamberit, jo vëtëm që kanë qenë ambicias në nëzënje e dijes, jo vëtëm që kanë qenë shumë kur ështar që t'jenë djetarë, Mirë, po ata kur kanë në aspektin e dijes nuk e kanë lënë anash edhe një element shumë të rëndësishëm që në kohën e sodit mungon. Ata kanë pas dije, mirë po krahas dijes, orë ose para praqisht para dijes, ata kanë pas edhe iman edhe besim. Dija pa besim dhe pa iman nuk është dije produktive, nuk ka vlerë. Dija me imanin, atëherë imani me dijen ka vlerë dhe produktivitet shumë të madh. ثوت جندب ابن عبد الله رضي الله عنه تعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران ثم تعلمنا القران فازددنا ايمانا فجندبي نه مسپاری امسونن ایمانن بسیمین مپاس امسونن قرانن کور امسونن قرانن اترناریتے بسیمی اد همتوتجه پراندای ثوت عبد الله بن مسعودي دي ما امديه اش جا كيمي فريغن الله Qëka duat të them me këtë misht të nderuar? Duat të them se ne duat të përkujdesim i qëfmit tonë dhe rinia jonë të paiset me dituri, po para prakisht të kene dhe besimin nga se dituria pa besim dhe iman është dituri sterile dhe jo produktive, jo e dubishme. Imani me dituri atëherë ajo dhije është dhije shumë e frytshme dhe shumë produktive. Në fund të emisionit e lusim Allahum fuqi plot me një lutje të cërë në kam su pejgamberi alesam në lidi me dhijenë O Zoti, un ne kërkojm dijet e dobishme, kërkojm zemër e cila është zemër e përkushtuar dhe kërkojm që lutjet tona të jenë të pranuara te ti, na mbroj prej asaj dije e cila nuk është dije e dobishme dhe dije produktive. Lus Allahun fuqiplot që të rit dhe trejat tona të jenë çdo herë kurështar, ambicioz, serioz në nxjerrjen e dijes dhe të kënë dhije produktive dhe të jenë njerës të edukuar e të ngritur në njëveret më të larta, insha Allah o tala, ta derin të akim në radhës. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.